Минавам на втората идея за размишление, думата Атъл. Дума на на езика на Хуа, на тяхния език, означава вода. Водата е, казват толтеките, древен наблюдател на човешкото развитие. Значи хората някой път мислят, че наблюдават морето, но водата ги наблюдава. Те някой път мислят, че правят експерименти с делфините, без да знаят, че делфините си правят експерименти. Човек още докато помисли за делфина, делфина има 16 пъти по-бърза мисъл. Той вече толкова неща е претеглял, подобно на котката, че вече е късно. Човекът просто е закъснял, и дори възгледите му са много, много ограничени. Просто е много бавен. Но това е друга тема. За делфините ще говорим друг път. Така, водата е древен наблюдател на човешкото развитие. Тя има в себе си скрит разум. Затова човек колкото повече вода пие, толкова повече разум. Освен това водата, тук ще вмъкна, има едно умение, се сещам, да почиства кармичните остатъци в човека, което е помага и срещу кармата. Атъл или водата има мълчалива мисия. Тя е вечна, водата е вечна и неуморима. Тя е мистериозно свързана с първичната енергия. Толтеките казват тя е началото на битието. Тя е и майката на битието. Какво знае водата за нас? Много повече, отколкото си мислим. Защото тя външно е живот, но вътрешно тя е енергия, енергия на духа. Слязла енергия. Водата очиства съществата като древна майка. Тя чисти, пробужда и изяснява нещата в човека. Водата е пратеник на Орела. Тя преустройва света и хората по своя си начин. Тя е част от тайнството на Орела, част от първичната стихейност на Бога. На и тези, които са наблюдавали големите водопади, Виктория, Ниагара, разбира се от духовна гледна точка, а не както е при шотландците. Шотландците съжаляват за тази вода, защото нямало економия. Било прекалено неекономично. Разбира се, най-економичният шотландец е умрелият шотландец. Така, това е друг въпрос. Когато водата е умряла, тя е станала, казват толтеките, земя. Да пиеш чиста вода, това е особен символ. Защото тази чиста вода е особи, освободена енергия, която се взема от Духа в нас и той тръгва с нея на път към Бога, на път към Орела. Вижте как работи мисълта на Толтеките, на път към Орела. Има такава богомилска формула. Оти, древна, свещена и бърза река. Отнеси моята болест в морето. Това е една богомилска формула. Влизаш във водата и много искрено се помолваш водата да отнесе и ако си искрен, ще се получи. Ако не си искрен, много вода трябва да мине и това е друг въпрос. Така. Делфините, както и преди ви казах, са хора, преселени във водата. Те имат много дълбока гледна точка за водата. Тук само накратко ще кажа нещо, по-нататък ще го разгледаме по-дълбоко. Те имат много по-дълбока гледна точка от човека. Не само за водата, но и във случая за водата. Както казах, делфините са преобразени хора. И това е казано не от кой да е, а от древния от Хермес. Те казват, делфините са преобразени. От тайнствената сила на нетера, т.е. от тайнствената сила на Бога в делфини. Делфините са просто морски хора, водни хора. Те, дори когато са били на Земята, много обичали водата, много обичали да се къпят. Повече, много повече отколкото обикновения човек. Защото във водата. Те знаят, че има присъствие на древната енергия, присъствие на Бога. Те знаят, че водата е просто енергия на Бога, а не някаква вода, не някакви си кислород и атоми, който пи Х2О, той не знае какво пи, който пи енергията на Бога, с едно древно чувство, той извлича от водата дух и живот и дух и така нататък. И в тази вода, понеже те знаят, че това е енергията на Бога, в тази вода те се успокояват. За тях сушата е била много, земята е била много сушева, просто земята е суша. Водата за тях е древна идея, древен спомен. И тя ни напомня за това, че някога сме живяли в според тях в енергията на Бога, която някои нарича рая. Значи, някога сме живяли в енергията на Бога, в това древно същество, което те го нарекли океан. От друга страна това е просто другото име на бездната – океан. Водата е съместникът на Бога на земята, защото без нея, както знаете, и религиите, и културата всичко ще бъде пресушено.